en die het net soos kyns na 7 uur en dit is ook bekend as 19 uur hier in Suid-Afrika en wereldwijd praat mense soms van 7 uur of hulle praat van 19 uur maar as nou sê 7 uur, jy sê 7 namiddag 19 uur, dan hoort mense nou toe weet maar dit is dan nou Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die rechte plek, hoor, jy is by net radio SA net radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za as jy nog nie daar een draai gemaakt het nie, sal ek aanbeveel dat jy dit toch sal doen vind dit by ons webadrefs wat ek nou net genoem het www.netradiosa.co.za daar krij al die inlichting oor die radio al die opmerkingen omroepers, al die verskillende programme, tye van uitsending en dan ook belangrijk die archief waar jy kan luister by potgooi of podcast na programme wat al reeds uitgesaai is. Ek er op jou eie tyd rustig sit en luister en ook ter wille van ander mense. Terwille van ons vriende ons kontakluis Want kijk ons is monsendeling, as jy hier inskakel, is eindelijk een sendeling. Want het is een sending poging. Het is een poging om dit te doen wat Jezus van ons verwacht, namelijk om die evangelie aan die ganse mensdom, alinazies, te verkondig. God het het van die begin af in gedag te ga, dat soekom met Abraham sy naam verander het, van A, B, R, A, M, na Abraham, wat beteken vader van nasies was dus nie net beperk tot een nasie nie dit was uiteindelik was dit, beperk, was dit dan vir ons allemaal daarom saai ons hierdie, hierdie golwe van die radio dwars oor die ganse aarde uit so dat enige iemand kan inskakel en ons weet Het is moeilijk vir mense, ons weet hoe dit werk. Daar is mense wat uit verskillende lande al vir ons laat weten dat hulle luister en ons kyk na die statistiek ook vir mense wat inskakel. Daar is nie een land wat nog nie ingeskakel het. Het so is ons baie dankbaar dat ons weet alle mense recht oor die wereld kan inskakel by net radio S.A. Nou weet ek, daar is aan die feit dat iemand nou na Afrikaans moet luister, maar dit is rechtig een logische stap om by ons mense wat die land verlaat het, om hulle ook te bereik ergens in verskillende ander lande. Ons weet, mense trek en hulle bly daar in Spanje of in Engeland, waar ook al, terug met iemand van daar die bepaalde, nasie wat een ander taal praat en dan kan hulle nou nie hulle vrou en kinders uitnooi om te luister nie, ek weet dit maar ons gaan by daar die probleem ook nog uitkom en het hanteer, die Heer is al vir ons die weisheid gee om dit te doen hy roep en hy help ons, hy maak ons bekwaam om die goed te doen waarvoor hy ons roep, ons het nie altyd antwoord en hy moes is ook, hy is geroep En daar staan hy voor een groot, grote uitdaging, een probleem of uitdaging hoe hy dit ook al wil noem. En die Heere geef vir hom die oplossing. So ons weet dat die Heere in beheer is van ons levens, hy is in beheer van die skipping, hy is wakker oor sy woord, hy is in beheer van waar die woord verkondig word, God weet alles, hy weet van ons klomp mensies wat nou sit en luister, elke van ons hy ken ons name en ons vanne, en ons noemname, en hy ken hoeveel haare ons op ons kop het, of ons nou ables en of ons nog gedik boskaas het die Heere weet daarvan, hy weet al die ougoekies van ons en die wonderlikste van alles hy is lief vir ons, net so ons is baie lief, hy het sy leven vir ons afgeleed en daarom doen ons dit ook met groot liefde verkondig sy woord met groot liefde en nederigheid en terwijl ek to my somadaan so aan dink uh, Tania, wat vir ons daar in die Tletskamer help daar vanuit die Arabiese lande daar uit Dubai <coughs> sy het nou nog my vraag gevraag, sy is ek omgeer dat ek het hanteer, het ek het vader aan die boodskapje gesê, ek sal het an, hanteer, soms op die radio. Sy vraag baie keer vir my, baie diep ingewikkelde vraag, wat ek nie soms net so vannig kan antwoord nie, en jy weet as een mens nou met so instrumentkie in jou hand sêt, soos een cellfoon, en jy moet nou probeer verduidelik, kijk ek is nou gewoon daar aan om voor een zwart baard te staan of een groen baard of een wit baard en dan kan ek nou lekker praat en ek kan dinge skryf op die baard en ek kan kyk na mense sy uitdrukking op die gezicht of hulle verstaan, dit is my makkelijk om te weet of iemand nou verstaan al die nie en as jy nou die klomp vra so op die gezicht te sien, dan weet jy nou moet jy maar weer bykie probeer om die vraag beter te dan te antwoord. Nou ja, sy vraag nou vir my, oor dinge in die skrif, en dan sê ek vir soms dit, is dit nie so eenvoudig nie? En sy vraag vir my, maar is dit nie so eenvoudig, dat kinders dit moet kan verstaan nie? Wel, kom ek lees, plaas van om te praat, kom ek lees een vers, uit 2 Petrus, Webstuk 3, ek gaan hy nou nog voort hoor, ek gaan hy nou nog praat oor oor ons radio en jy het die ingeskakel is hierby net radio SA en ek is Dr. Tini Uylers wat uitsaai uit Irene, die stad van Vrede, Pretoria, Zuid-Afrika maar ek lees net die versie hier, terwille van die van u wat nou miskien gehoor het, wat ek gesê het, oor die vraagie van Tania of die Bijbel of onderwerp in die Bijbel nie so makkelijk is, dat kinders dit moet dit ook som, kan verstaan. He. Want ek sê soms vir haar, dit is nie so eenvoudig nie. Kijk wat skryf Petrus hier, in 2 Petrus, as jy nou aantekening wil maak, oor of die Bijbel makkelijk is om te verstaan of nie, 2 Petrus 3. En as jy nou aantekening wil maak, Dan is dit 2 Petrus 3 en by vers 15. Kom ek lees van vers 15 en vers 16. Hy skryf en ach die langmoedigheid van ons Heere as saligheid. Soos ons geliefde broeder Paulus ook met die weisheid wat aan hom gegee is aan jylle geskryf het. Nou sê nie wat sê Petrus, hy sê Paulus het vir julle mos geskryf met die wijsheid wat vir hom gegees het hy vir julle geskryf, en ons weet ons nou van Paulus sy briewe daar van de Romeine af, ne net soos in al die briewe kijk, hy skryf, hy skryf Petrus praat ook van Paulus en van sy briewe, en dan sê hy net soos in al sy briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige zwaar is om te verstaan, waar die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die anders skrifte, tot hulle eie verderf. Nou antwoord jylle vir my, wat nou in die kletskamer sit. <laughs> Wil iemand die daar vir my net sê, maak dan nie saak wie nou antwoord daar nie. Hier die vraag, oor is die bybel so makklik, dat kinderkies dit ook moet kan verstaan? Kan een n algemeene uitspraak daar oor maak? en sê, ja, die bybel is so maklik dat kinderkies dit kan verstaan, en as o mens dit dan nou sou sê, wat maak jy met die, die vers wat ek nou net gelees het? Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige zwaar is om te verstaan, waar die ongeleerde en onvaste mense verdraai net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Nou as ek nou daarop kan antwoord, dan moet ek sê die skrif is nie so makklik om te verstaan nie, dit is nie so makklik nie, Mense, ek wil nou nie ophef van my maak nie, maar ek is nou al jare en jare en jare een docent wat predikante moet opluie, om die woord van God te gaan verkondig en een van die vakke wat ek aanbied is die vak met die naam Hermeneutiek Hermeneutiek Hermeneutiek is dan die wetenskap om die skrif uit te le en dit vat studenten baie, baie lang voordat hulle daar die daar die kennis, daar die inzicht het, om die skrif uit te lewe, want, my liewe boete en sessie, die skrif begin by genesis, en het hou op by openbaring. En binnen in die skrif, is daar verskillende, verskillende boeken, en verskillende genres, en verskillende boodskappe, omstandighede, tydsgevrug waarin iemand geskryf het, en dergelijke meer. En nou moet ek studenten leer, om een dag in die bediening, die woord van God uit te le. En nie net wanneer hy een preek voorbereid nie, hy of sy, Maar wanneer hy die bybelstudie aanbied, of een biduur blij en paar verse lees en sê nou maar een kort boodskap daar oorbring, dit is uitleg van die skrif, of hospitaal besoek doen en vir iemand uit die skrif uit iets voorlees rondom siekte toestande, of by die huis, huisbesoek doen en vir die gesin uit die skrif uitlees, en dat moet hulle is te praat, en uitgevind daar een of ander probleem is en nou wil hy uit die skrif uit die probleem aanspreek. Ag mense, waar jy ook al is, wat jy ook al doen as 'n as predikant, moet jy die hele tyd die woord van God uitlei. Jy kan nie daar moet 'n klomp klomp slimmigheid na mense toe kom nie. Ek weet sommige mense doen dit nou wel. As jy veronderstel om so te wees nie hy is veronderstel, om soos Paulus vir Timotheus gesê, dat hy die skrif moet recht snu. Nou wens, daar die woord snu, recht snu, beteken hy moet die skrif recht interpreteer. So ons kan somme net verse anhaal, sonder dat ons rechtig, weet wat dit nou in sy context daar waar dit aangehaal is nou beteken skrif het betekenis en het krij eerst betekenis binne in die context waarin dit aangehaal word so wat denk jy hulle denk jy dit is makkelijk om die skrif uit te le denk jy dit is so makkelijk dat kinderkies dit ook kan verstaan wel ja? Omdou as een mens dit sê, dan dink mens dalk in termen nou van die gedeelte waar Jezus gepraat het oor geloof En gesê het Dat as jy nie verander en soos die kinderkies word nie, dan sal jy nooit in die koninkrykker ingaan nie Die mense dit gaan nie daar oor die verstaan van die skrif nie Dit gaan oor geloof En ek het het al op een stadium verduidelik, byvoorbeeld, een preenkie voorgehou en gesê, Sê nou hier is een pa, wat onder in een kelderverdieping van een huis staan, en hy is daar bezig om te werk, en miskien te sang, of wat, toch al te prevel of so, en sy klein sienkie van 5 jaar, staan daar boe by die bek van hier die kelderverdieping, en hy hoor sy pa, en die pa praat nou met die seun, en die seun sê, maar hy wil ook, hy wil afkom hier na sy pa toe, en sy pa sê, wel, seun, spring, nou moet die onthou, as het donker is daar, dan sê hy nou nie, sy pa nie, maar sy pa kan vanuit die donker in die licht, daar waar die steenkie nou staan, kan hom sê. En nou lyk like het op die seenkie wil huiver, dan sê hy vir die seun, maar jy kan maar spring sê, ek sê jou vang. Dan is dit geloof, dat daar die kind sy pa nou gloe. Hy sê dan nie sy pa nie, maar gloe. Mense, so dit is met hierdie soort kinderlijke geloof, dat ons die koninkryk ingaan, sonder om met die klomp argumente te kom. Diep ingewikkelde theologische argumente gaan jou nie help om in die koninkryk te kom. En dit gaan jou help om dinge binnen die koninkryk te verstaan, maar om in te gaan, moet jy geloof he. En dit moet nie ander ingewikkelde soorte van geloof wees nie, dit is kinderlijke geloof. Ons glo God. Ons traai nie met om nie. Ons glo. Alles wat God sê, is waar. Verstaan ons alles wat hy sê? Nee, Ons verstaan nie alles wat hy sê en die mense, daar diep ingewikkelde dinge wat God sê, soos wat Petrus nou hier praat van Paulus. Hy sê die dinge wat Paulus in sy briewe skryf, wat swaar is om te verstaan, dit betekent moeilik om te verstaan. Maar die ongeleerde en die onvaste mense verdraai, En dis wat ek elke student teen waarskeem om te sê, hoor jy vir hom en vir haar, jy het een groot verantwoordelikheid op jou skouwers, wanneer jy die dag die skrif van mense moet uitleeg. Dis een groot, groot verantwoordelikheid, mense, en ek doe dit nie somme lichtelik nie, ek sit nie maar somme net lichtelik hier en praat met jou nie, en syg somme man net het lam goed uit my duim uit nie. Ek wil jou ook nog nie probeer beindruk met my geleerdheid nie. Wil dit nie doen nie. Maar kan as ek wil. Kan vir jou sê ek het begin studeer by een bepaalde kerk en ek gaan nie die kerke noem nie. Ek het eers hulle vierjarige theologische opleiding gedoen. En toe voel ek maar dit Dit is nie vir my goed genoeg nie, dit is maar net my eigen gevoel gewees En toe doen ek die 7 jaar opleiding van die, van die kerk Hoe moet ek nou nie aan die kerkers naam noem nie mee. En ek daarmee het laatste viel ek, maar dit is nog nie vir my goed genoeg nie En ek begin met die ooneersgraad in Grieks en Hebraaus En ek doen een, een meestersgraad daar en ek doen een doktersgraad en toe daarmee klaas, toe vraag die jyre nou vir my, nou dan nou, jy ken my beter, toe sê ek nie jyre, toe sê nou, nou, sal ek jou leer, en vandaar die dagaf is ek nog altyd bezig, om te leer, te leer, en te leer, en te leer, en te leer, en na al hierdie jaar, ek het begin in 1972, nou sal jy weet, hoe lang het ek studeer, en ek studeer nog, ek hou nie op om te studeer nie, en alles word nie vir my makkeliker nie maar ek denk ek begin goed bykie duideliker te sien ek kan dit sien wat die heren vir my openbaar het wat hy vir my openmaak maar hy het al hier die kennis vir my nodig so dat hy dit kan openbaar want hy het al die dure vir my openmaak hy het al my finansies vir my voorsien om te studeer by al die verskillende universite waar ek gaan studeer het en waar ek later klasse geet is alles sy hand en hy het my geluid. En nou vandag het ek die voorrecht om predikante self op te luid, en hulle te waarski oor ons kennis wat ons het, wat nog altyd maar beperk is, so dit niks is oor my net so makkelijk nie. Ek hoop dit was nou een goeie inleidende praakje gewees, en ek wil nou nie op enig iemand, sy tone trap daarmee nie, Dit is maar sommer net om vir u te sê, ek is lief vir jou, <laughs> en ek gee om met die liefde van die Heere Jezus. En ek wil nie hee, jy moet verdwaal tussen al die kennis nie. Wil nie. Ek wil hee, jy moet die vreugde put uit Godse woord uit. Maar dit is nou maar net doodgewoon so. Ek het al veel verduidelik van Paulus wat skryf in Romeine, dan moet iemand wees wat preek, dit is Godse raadsplan, daar moet doodgewoon iemand wees, wat die Heere geroep het, en nou moet hy preek, en die Heere is met ons, en hy help ons, net soos die sienkie wat daar gekom het, met sy opaar vissies en brooikies, en die Heere voet die skare daarmee, dit is wat hy doen, met die poging wat ek aanwend weet ek, die Heere, hanteer dit self door die werk van sy heilige geest, en hy help dat ons dit mooi en recht kan verstaan. Maar nogthans, moet daar iemand wees om dit te preek. Daarom moest Paulus dit doen, en nie net Paulus nie, amal vir wie Jesus gestuur het. Goed, kom ek sê nie weer vir jou, jy is hier ingeskakeld by net radio SA, En jy luister na Dr. Tini Eidos, ek saai uit hiervan uit Ayrini, so n prachtige, mooie, rustige, uh, amperplaas atmosfeer hier in die midde van die stad, in Pretoria, in Suid-Afrika. En ek hoop dat my omgeving, wat vrede beteken, vir jou ook rustig sal maak, dat jy rustig in Godse teenwoordigheid sal voel en ek hoop altyd dat jy rustig sit en luister, alhoewel ek besef, alle mense het nie die tyd om op een stoel te gaan sit en achter oor te sit en lekker te le maar indien dit vir jou moendlik is dan sal ek dankbaar saam met jou wees as jy kan ontspan rustig wees en kalm wees in God sy teenwoordigheid en nou wil ek jou vraag nog kalmer te raak en saam met my te gaan sit daar in Israel op een bepaalde berg, kom ons gebruik nou maar die berg die, die berg wat genoem word Tabor, T-A-B-O-R maar wat ook in die bybel bekend staan as die berg van verheerliking en ons gaan sit lekker man, kom sit hier langs my daar op die berg En dan luister jy na my terwijl ek praat Want dit sal ek nou ook so doen As ons dalk een op een toer kan gaan Kijk het sal ons so lekker wees As ons so paar mensies kan wees En ons gaan toer daar in Israel En ons gaan sit daar in die oude stad To waar ook al Daar is so prachtige plek wat ek altyd by gaan sit het uh, Op een van die poorte Die mooi poort die Java, Java poort, mooi poort, as jy daar sit, ach, dis so lekker, ek, ek was nou in die winter daar, toekie heel eerste keer in Israel was, na in Jerusalem, daar by die, die skone poort, of die mooi poort, daar gesit, in die son, lekker, heerlik, wonderlik, lekker, en teeggedrink, want daar was altyd die arabier daar met die donkie, en op die donkie het hierdie die ketel van hom gang, sy teeketel, en al sy kopjes, en dan sit jy heerlik lekker daar, en teedrink, kyk, dit sal aan wonderlik wees, ei, ei, ei, ei, ei, maar nou ja, nou is ons nou nie, nie daar nie, ek is ook nou nie, nie daar nie, ek sit hier in die ijskouwe eirenie, en ek weet nou nie of jy koud kry nie, maar ek kry nogal redelijk koud, Op die oomlik, en as ek geleentheid krij, sit ek bieke in die son. Na die sonse strale so bieke op my val. En so bieke sunshine deer vitamine inkry. Goed, wat nou sit, sit ons daar op die berg en ons kyk? En ek wil jou bieke neem door die dinge gebeuren, in die bybel wat nou belangrijk is, omdat alles is belangrijk, maar as ding wat uitstaan soos berge, waarin die mens een bykie moet aandag gee, om Godse raadsplan te verstaan, omdat God is verskrikkelijk lief, lief vir ons, en hy wil hee dat ons sy raadsplan moet ver, verstaan, nee, hy het een plan, God het een plan, want ons is in die moeilijkheid, ons is mense, as gevolg van enerzijds Die en al die dinge wat hy aangevang het en anderzijds Adam en Eva en dit wat hulle aangevang het en vir daar die rede is ons rechtigs, mense diep in die moeilijkheid maar ons dank die Heere Jezus sy naam beteken redder Jezus, die Hebrews woord Yeshua, beteken om te red, hy is een redder en hy tot ons redding gekom het die reddingsplan maar mens moet het anneem amal wat die naam van die Heer Jezus anroep sal gered word omdat alle mense is nie maar somme net gered nie en as baie mense moet snaakse idees oor die skrif en oor God en oor Jezus en oor sy reddingsplan jy kan nou nie dink hoeveel kerke daar is dink net een bykie hoeveel kerke is daar weet jy ek weet nie eens hoeveel kerke daar is nie Maar weet jy, kom, is daar so baie kerke, honderde van hulle. Ek praat nou nie van lokale gemeentes, nie, ek praat van denominaties, kerke wat van mekaar verskil, oor hoe jy gered word. Hoekom? Ja, dis omdat mense van mekaar verskil. En nou moet die mens, tis in al hier die verskillende verskille, tussen in mense en hoe die bybel interpreteert, in hulle eie siening het oor die skrif. Soveel mense omtrent soveel sieninge is daar oor die Bybel en oor die skrif en oor God plan van redding en en so meer en so meer en so meer. En nou moet ek probeer na die beste van my vermoë onder die leiding van die Gees van die Here en ook as gevolg van jou gebede vir my dat die Here my se help dat ek nie iets sal sê wat onwaar is nie. Mense, ek wil nie daar die verantwoordelikheid op my skouwers dra, dat ek onwaarhede verkondig nie. Dan moet jy eendag verantwoording voor God doen. As jy onwaarhede verkondig het, ek wil nie in slike goed gaan trap nie. Daarom sê ek liever makkelijk vir mense, ek weet nie, want as ek nie weet, die weet ek nie. Maar wat ek weet, weet ek kom van die Heere en dit sal ek met groot blijdskap en vreugde en opgewondenheid met jou deel. Nou Godse raadsplan begin by Abraham en hy vind hier die man Abraham daar in Mesopotamie, nou ek hoop jy het die bybel met die kaart of met die paar kaarte achterin Ek wil toch vir jou vraag, as jy een bybel het, en hy het nie kaarte van Sennema, die Oud Testament, en van die Nieuwe Testament, en minstens van Paulus' sendingreise, en ook van die destijdse wereld, die destijdse bewoonde wereld, dan moet jy liever vir jou maar so'n bybel probeer aanskaf, dat jy daarom minstens dit het. Kijk, een mens kan een atlas skrywe koop, een kan een atlas skrywe koop, een bybelse atlas. Ek weet nou nie waar my staan nou staan, ek ek my sommer net vindig hier in my, in my rakke Ek kan my f, net so vindig haastig sien he Maar van Skyks het so een bybel atlas En hy is redelijk din, so din atlas Van Skyks in die bybel Wat een interessante atlas is om te heer Ek denk hy is daar ergens by, by my kantoor Maar dit, dit helpen mens om net bykie te kyk, want as ek nou vir jy sê, kom ons gaan sit op die berg Tawor, dan sou ek dit nou waardere het as jy kon jou bybel oopmaak en reg achter te kyk, daar in die Nieuwe Testament gedeelte en die Oud Testament gedeelte en kyk of jy daar in die middel van Israël dalk die berg so kon sien. Meer so in een westelike richting as jy die berg daar so kon sien, is het vir my lekker gewees het as jy dit kon sien, om te weet, dis nou waar ons sit en kyk, ons sit soms wanneer daar aan gesels, en ons denk nou aan Abraham en God wat hom gevind het, en nou sê ek, waar het hom gevind in Mesopotamie, en hy, ons kan nie Mesopotamie sien, daar van die berg Tabor af, nie te ver, is om te kyk na ander kaart, meer kyk na a kaart wat vir jou, die twee riviere die Tigris en die Eufraat rivier ook aandui. Want dis waar Abraham vandaan kom. Sommige nou het Roh werd. Daar op die walle van die eh uh, van die Eufraat rivier daar het hy gebly in, in die plek met naam van die plek Ur Ur van die Chaldeërs. Daar het hy gebly. En God het met hom begin praat en hy het een verbond met hom aangegaan dit is een verbund en dis waar die hele reddingplan van God begin daarom word Abram ook die vader van die geloviges genoem en sal jy sien in die 16 daar is die man wat in die hel was praat hy met Abraham en hy moet noem om vader Abram en hy is die vader van die geloviges hy is die eerste gelovige mens wat ons van lees in die bybel hy het in God gegloe, toe God moet om praat te gloe, hy het, het hy met God gerede, gerede kabel en gekubbel, nie? hy het met, hy het om gegloe, die Heere sê dan vir hom, hy moet oppak Abraham, hy moet uit jou mense uitkom, hy moet uit die land uitkom, hy moet uit jou familie uitkom, uit jou huis daar waar jy blij, wat is lekker blij, hy moet alles los en hy moet achter my aankom, ek soveel weis waar jy nie moet gaan, En Abraham weet nie ees waar hy in nie. Hy het geen idee gehad waar hy, hy gaan nie. Maar hy sien, dit is die kinderlijke geloof wat ons nou van praat. Rechtshoof, dit is waar ons begin. Begin by Abraham som maar net so te kyk. Want dit is waar die geloof en die geloofslewe begin. En God het vir hom gesê, hy moet sy mense laat besnui dit beteken aan die voorheid, moes mense besnui word, sienkies, en nou vraag baie mense, later, jy weet, as jy dan nou bieke dink, oor hierdie hele ding, van die besnui, dis as jy, nou, nou wat van die dochterkies, nee, wel ons weet niks van die dochterkies, die hulle moes nie besnui word, dit is die manse, nou jy weet, dan begon mense nou weer, vir jou vraag te vraag daar oor. nou wat nou, as jy dan nie besnui is nie, dan is jy nou nie deel van die verbondsvolk nie, wat van die vrouwens, was hulle nou deel, en was hulle nie deel nie? Nou wat sy jy nou sê? Sê, al die vraag is nie so makkelijk nie, jy kan nie somme net die antwoord daarop gee nie, dit is diep theologische goed, om oor te sitte besin, nee, want dit was die teken van die verbond, en as jy nie besnui was nie, was jy verloore, Nou so daar kom jy onmiddelike vraag wat sommige mense wat nou daar sit in die klas te vraag en jy sê, Ja nou goed, alles goed en wel, nou wat nou van die dochters? Sê so, ek weet nie, weet nie wat, ek weet nie ek het nie vir jou antwoord nie. Dit recht, sê so, jy sê alles is nie somme net so voor die hand liggend nie. En nou jy het God voortgegaan met sy reddingsplan en sy raadsplan want wat het nou gebeur God het van Abram geneem daaruit Ur van die Galdeers en nou trek hy op na Haran toe en van Haran het hy toe nou in die rechte richting begin koers wat soos een duif en op pad na die beloofde land toe na Kanan toe die beloofde land die om hyn geneem het Toes uiteindelik daar. Maar weet u wat? Dit was nie lang nie. tussen hy uit alles uit. Toe word hy slawe. Daar in Egypte. Klink het nie veel weie soos die verhaal van Adam nie? die plaas om in die wonderlijke plek, waar hy nie hoef te werk nie, hy kan maar net vruchte eet, en hy moet heers oor die skepping, en voor hy om kom kry uit, is hy uit als uit, het hy niks nie, en precies het met gebeur met Godse mense, allemaal om het te geneem naar die beloofde land, toe my voor hulle kom kry, toe sit hulle daar as die hele lot van hulle, allemaal as slaaf in die Egypte. Maar kan nie sê, like, kyk net bykie na God, mens, in hier die hele situasie. God is die hele bekommerd, oor die mens, hy is die hele tijd bezig, om vir hulle een plan te maak. Nou is hulle daar in Egypt, hulle is nou slawe, en die Faroe daar geef vir hulle die moeilikste daan van hulle lewe. Weet jy, hulle moes bakstenen maak. En in die begin het die Faroe vir hulle die bouwstof gegeem die bakstenen te maak. Toe begin hy die skroef aan te draai en hy moet alomeer baksteen maken, alomeer, alomeer, alomeer. Later toe vat hy die, die, die stof weg van hulle af, toe moes hulle dit self vind. Maar hy jaag die getal nog meer op en meer op. Hetlikamp is soos in een moderne samenleving waar hy werk voor een maatskapie en jy moet soveel dinge, daar is het doelwit wat hy moet bereik en dit word elke keer net alomeer, alomeer, alomeer. Dank nou aan die spietkops. <laughs> hulle moet nou een sekere klomp ouwens vang. Nee, sê nou maar, sê nou maar die doel is 50. Hy moet nou 50 ouwens vang, moet snel strukke. En volgende keer word die doel wat opgejaag, 100 ouwens. Sê moet nog 50 ouwens meer gevang kree. Mense, dit hoe kom hulle die ouwens zo so vang? Nee, nee. En goed kom ek klaar het maar daar <clears throat> En uiteindelik in allerlei groep Het die heren Een plan met Mooses En hy praat met Mooses vanuit die bos Een brandende bos En toe Mooses naderkom begin die heren met hom praat En hy begin om leer En hy begin om onderrug en hy sê later vir hom wel, nou sê jy moet terug gaan waar hy weggehaardlip het, want hy het weggehaardlip, daar het die grip dan Midian toe om daar te gaan skuil, en hy sê, jy moet terug gaan, want jy moet my volk daar gaan uitleid. Ei, arme Mooses het nie geweet wat ek kan doen. Maar die Heere sê, vir Mooses, kyk bykie, wat het jy daar in jy hande? En ek wil hy, jy moet bykie die les hier uitleer sê vir hom ek het hier die staf die heren sê vir hom, maar goed gooi die staf op die grond en daar gooi my op die grond en hy word een slang en hy sê grijp om in die stert en hy word weer een stok. Mense weet nie wat boom behalwe al die wonders daar aan verbonde en die feit dat hy substantie kon verander het, want hy het het kon doen hy kon water en bloed verander en so meer wat het jy in jou hande God kan dit wat jy het gebruik maak jy saak wat jy het nie, wat het jy, en wat jy het, kan God gebruik, jy moet het net tot Godse beskikking kan stel, wat jy het, kan jy onthou die sienkie daar, toe Jezus vraag, die disciples om die mense te voet, is helemaal, hulle het nie kost nie, waar gaan hulle nou die kost kry, om al die duisende mense kost te geef, het is daar een sienkie, wat sy middag eet uit haar het, broekies en visies, en Jezus var het, en hy vermeerder het, en hy voed al die duisende mense, wat het jy? Geer het net vir hom, dit wat jy het, die heren vir hom is nou nie veel meer, nie. hy het sommige verwacht, die sienkie moest nou, in plaas van dit wat hy gehaad het, dubbel die hoeveelheid gehaad het, nie, die heren gebruik wat jy het, so kom maar net soos wat jy is, kom jy naar die jyre toe, met wat jy het, ek het ook niks gehad, wat ek nou gehad, ek het net myself, en ek het net geantwoord en gesê, jyre, nou hier is ek, nou stuur my, net die stuur in my, en hy stuur my eerst om te gaan opleiding ontvang, en so meer, en so meer, en so meer, wat ek jy nou wil uitbreid, en wonderlik om vir die jyre te werk, wat jy ook al, dit, wat, die saak, wat die kleer oog jy het, en wat die kleer haar jy het, en wat die stijl is, en of jy baard het, en jy nie baard het, dit, dit is, maar is het nie goed wat na die heren kyk nie, kyk nie hard, is jy gewillig, is jy, is jy lief vir hom, gee om vir hom, kan hy jou vertrouw, kan hy jou stuur, dit is wat oor het gaan, nie hoe jy lyk nie, en kom ons gee ons self vir die, die heren, hier is ek, soos Abram dit gedoen het, en Mooses dit gedoen het. Nou goed, nou het Mooses hulle gehelp, hulle is daar uit die moeilikheid met het hele klomp wonderwerke, en uiteindelik is hulle weer daar in die land, waar die heren met het eet hulle beloof het, wat hy Abram meingevand het, en toe die aardsvaders later het al weer verloor, wetmos nou met Jacob en met sy syns, en hy hulle terug daar hy is hulle weer terug in die land en hulle drie konings eerste koning Saul en toe David en toe Salomo die huidheid het het nog goed gegaan met hulle onder die drie konings die, was een koninkryk gewees maar mense net toe Salomo sterf toe is daar nou weer skeringe onder die mens hulle allerhande idees verskillende idees en hulle stem stemme met mekaar saam vir die plek van aanbidding nie en Daar skeer hulle. En die Heer het gesê, huis wat in er homsel verdeeld is, kan nie bly staan nie. Leer dit ook, assoblief. En voor hulle kom kry, toes hulle wees lawe. Toes hulle is om een doorver weg, daar, ander kant, waar Abraham omtrent vandaan gekom het. Daar, toes die name van die plek, Assyrie, en later is het Babylonie, en laat is het Persie, ek belei my nie te, te mekaar raak met die drie name nie die Assyreers en die Babyloniers en die Perses is die plek dit is net verskillende groepieringe mense wat oorneem nie? soos hier in Zuid-Afrika was hier eers blankes aan bewind en nou later is dit, nou is dit mense wat hier aan bewind is maar het is nog altijd die plek nou, dit is waar hulle slave gewees het slawege, het was weer slawege word, mense die duivels gaan jou altyd probeer slaaf maak, hy gaan alles van jou probeer stil, wat jy het, en van jou een slaaf maak, dis wat hy is, hy is dief en een roover, en God moet doorsteer, al hierdie dinge, moet hy ons by ons hand neem, en vir ons elke keer uit die moeilikheid uitkry, want voor die mens om kom kry, sy weet, diep, en diep, en knie diep, en of miskien nog baie dieper is dit in die moeilikheid maar God hou ons nou nie op om ons te help nie God het ons nog nooit opgehou nie hy hou me aan anders so kom Paulus vir ons ook sê die goeie werk wat die Heere in ons begin doen het sal hy voortsit en hy sal het volleindig tot op die dag van Jesus Christus so hier die reddingsplan waarna ons nou hier kyk sy sien God begin elke keer asof hy elke keer weer van vooraf moet begin. Nou is hulle weer slaaf, hulle sit nou weer daar in die moeilijkheid, daar persie, Babylonie, Assyrie, en daar is man met die naam van Daniel, dank die Heere vir hom, begin bid, en hy begin vast, en hy roep die Heere aan, en hy vraag vir die Heere toch, asjeblief, wat is sy plan met hulle, Hoe kan hulle nou hier in een vreemde land sit Terwyl Jerusalem daar in pijnhoope is En die tempel is afgebrek Hulle kan nie as hulle godsdienst beoefene En die Heere stuur vir hom een engel Hy is nog bezig om so om te bid En te vast te stuur die Heere vir hom een engel En die engel kom leer vir hom Hy het gesê, jy moet nou mooi luister Daniel, ek is hier om jou te kom onderrug Om jou te leer Sien die Heere wil ons help Hy wil jou leer, as jy nie iets verstaan nie, dan moet jy net vraag, dan sal die heren engel steer. Nou weet jy, is altyd my so lekker om die studenten te staan, en dan geskryf ek nou weer vir op die baard, en ek skryf vir hulle die, die Griekse woord vir engel, angelost, en skryf ek het nou daar op die baard sê die Griekse woord angelos kom van die woord angeloe af die werkwoord wat beteken om te stuur en as die heren jou stuur as hy jou angeloe dan word jy die selfstandige naamwoord dan word jy een an angelos dan word jy een gestuurde dit is wat die engel beteken is een gestuurde maar voer ek dit nou vir hulle nou mooi so verduidelik in eenvoudige Grieks vraag ek eest vir hulle, het daar hulle engel aan jou verskyn? dan vraag ek praat nou eers van die engel wat daar aan Sennema Daniel verskyn het vraag hulle, het daar hulle engel aan julle verskyn? Dus kyk hulle allemaal my so my snaaks aan en skryk op en sê nee nog nie engel aan julle verskyn het sê wel, ek het nou goeie dies vandag vir jou nou verduidelik vir hulle die Griekse woord Angelos, en het kom van Angelou af, en as die Heere mens geroep het in hy stereo, dan sê hy aan Angelos, dan sê hy engel. Ek sê nou so dat jy kan nou vir vir mense gaan sê jy het hulle engel geseen en hy het so a gries baard, en hy het vir daar gestaan en hy sal gaan kyk as jy die 7 briewe lees wat Jezus gedikteer het aan Johannes in die boek openbaring, jy onthou daar die 7 briewe, as jy die nieuwe vertaling lees, dan sal jy sê, sien daar, gaan skryf, skryf aan die leraar van die gemeente van Eefvisse, of wat er gemeente dan ook, tot, tot en met Laodicee. In die ou-afrikaanse vertaling, vertaling het nog so geblei by Engel, skryf aan die Engel van die gemeente van Laodicee, Maar die nieuwe vertaling het nou weet, dit kon nie engel gewees het nie, dit die leraar, hy is die gesteerde. Skryf aan die leraar van die gemeente, want die heren het omgeroop en omgesteer. En dan kan jy nou hier die vreugde op jy gezicht te sien van hierdie studenten. Dit is die licht so opgaan uit die skrif en jy Godse woord beter kan leer ken, dat die Heere vir jy sê jy kan dalk terwyl jy hier op die aarde is engele ontvang en jy sal nie daarvan weet nie so betek jy hermacht het wees die Heere engel stuur vir jy skien mag dit een engel wees wat die menselike vorm aangeneem het want hulle kan Of dit kan een engel wees Uit die hemel uit Wat die Heere steer Of een mens Wat een gesteerde is Of een engel Uit die hemel uit So mens moet maar verzichtig wees Hoe jy mense hanteer Wees altijd aan die verzichtige kant En hanteer elke mens Of dit die dalk een engel is Maar hoe sê jy nou weet Die Heere sê dan jy sê nie weet Goed, hierdie Engel het nou vir Daniel precies gaan vertel wat met hulle gaan gebeur in hulle geskiedenis. Hulle sit nou daar as gevangenis, as slawe, maar die Engels het vir hom daar ‘n sommiekie uitgewerk en vir hom gesê, hoeveel daar. gaan dit wees van dat daar die bevel gaan uitgevaardig word dat jylle kan terug gaan huiste natuurlijk na nou Jerusalem om die stad te gaan herbou en die tempel op te rug hy sê van die dag af tot op die dag dat Jesus die Jerusalem binnen gaan rij op een donkie en hy geef vir hom die precieze aantal daag wat dit gaan wees 1, 7, 3, 8, 8, da, precies, op die dag, want op die tiende van die maand Nisan, toes kom Jezus, toe reie op die eesel, daar die stad binnen, precies, daar is Godse kalender, wat God ingestel het, en gesynchroniseer het, in Exodus hoofdstuk 12, gaan daar in vervulling, en begin Godse oorloosie af te tel. Dis ook om ek wil hy, jy moet weet, van tyd kyk. Hoe dit werk, dat al hierdie dinge wat gaan gebeur, en jy nou bezig is om te gebeur, jou nie skoelik, skielik sal oorval nie, want God wil nie, mens moet in die duister, jou bevind, nie wil hy moet weet. Daniel, nie, Danielse raadsplan, wat hy ontvang het, Vanaf Jezus daarby die Jerusalem ingeruit op die donkje tot hy met hy gesterf het, net soos die engel vir hom gesê het. Nou wil ek jy net bykie terugvot na Mooses. Mooses opgevolgd door Joshua en die intocht in Jerusalem. Toe daar instap by Jerusalem, toe hulle daar aankom, toe is hulle eindelijk weer terug waar die hele geskiedenis van die mens begin het. Na waar die mens uitgeval het. Ek het al vir julle gesê, daar is epos, twee lang eposse, dit lang gedichte, verhalende gedichte, kenste epos, wat geskryf is door Milton, En jy kan dit som op die internet kyk Jy kan dit som op Google en vind Paradise Lost en Paradise Regained Dit is die verhaal, die volledige verhaal van die mens Paradise Lost, Paradise Regained Aie mens weet dit nou nie, maar dit is precies maar waar Eden was Daar waar Jerusalem is Ek nou tyd het, dan sal ek weer vir jou daar oor vertel, dat jy kan sien, waar is die oospoort, waar die tuin, waar is 1 en 8 mense, dit is so eenvoudig, dit is nie rocket science om dit uit, om dit te sien nie. Dit is makkelijk. Maar dit nou terug, en as jy nou mooi kyk, hoe God het gedoen het, mense, so wonderlik. Jy weet, mas toe Mooses nou begin trek het, daar uit, Egypt en hulle is nou so halfpad in die woestijn Toe moes hulle nou een tabernakel bou Tabernakel Nou as jy nou vandag ingeskakel is hier in die kletskamer Moet jy net een bykie daar blaai rompiekie afscroll Dan sal jy sien ek het daar een prentje van die tempel En hoe die tempel lyk En hoe een mens die ooreenkom sien tussen die tempel En een mens Want onthou nou Onthou nou Jezus het homself As tempel verklaar Hy het by die tempel gestaan En vir die disciples gesê Breek hier die tempel af Want binnen drie dagen dan bou ek hom weer op Later het hulle verstaan Hy praat van sy lichaam Hy is die tempel Maar Paulus verduidelik later vir ons sê, weet jylle nie, ons is die kerk, weet jylle nie, jylle lichaam is die tempel van die, van die heilige geest nie, dit is die tempel van die Heere, hy woon in jou. Nou mys, as, dit is nog nie moeilik om dit nou te aanvaard nie nie vooral as jy nou na die preenkie kan kyk en sien die ooreenkomste van die mense lichaam in die tempel. Maar wat draal nou daar in, daar van die ooste kant af in Jerusalem in? En het draal die tabernakel daarin wat daar in die woestijn moest opgerig het en later as een permanente gebouw moest opgerigd. Dit is die intocht maar weer, dit is Paradise Regain. maar daar is iets belangrik in die tabernakel, baie belangrik, dis die verbondsark, daar nou Godse verbond, en volgende keer, dan gaan ek, kyk of ek jou nie bykie kraa, oor daar die van oopbed, een persoon, daar in een kronieke, ek dink is hoofstuk, ek is nie helemaal sê, ek dink hoofstuk 15, sal ek vir jou lees, van een persoon wat inbesit was van die verbondsark en hoe die Heer omgeseen het. Omdat hy die verbondsark in sy huis ingeneem het. En daarmee gaan ek jou groet aan jou van, die, van ons aan en sien ek jou dan weer deefje morgen aand om 7 uur. Deefje aand om 7 uur en omdou die Heere Jezus is lief vir jou Die Heilige Gees is lief vir jou, God die Vader is lief vir jou, en ek is ook vir jou lief met die liefde van die Heere. En mag jy een vreugdevolle aand geniet, mag jy in Godse arms aan die slaap raak, en ek sê hieruit, Irene, vir jou, Shalom. The chimes of time ring out the news another day is through Someone slipped and fell Was that someone you you may have longed for at its streaks your courage to For I have news for you It is no secret What God can do What he's done for others He will do for you